Általában csak megálltak melletted, cipőt kötöttek, vagy megkérdezték, hány óra van. Aztán félvállukat eléd tolták, és a következő pillanatban már be is álltak eléd. Nem volt tanácsos szólni, ha csak az ember nem akart néhány pofont. Ha valaki éppen állt a sorban a gombászoktól, és bátrabb fajta volt, akkor megvédett, de erre nem lehetett számítani. Mindig izgultam, vajon jut-e az nekem is, vagy pont az órom előtt fogy el. És hogy vajon drágult-e tegnapóta?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 Délfelé megyünk, többet nem tudok mondani, de hidd el, még találkozunk. Tudod már, hogy miért van az egész? Picit áll, gondolkodik. Sajnos még mindig nem, de valamitől nagyon félek. A főnökök, úgy értem, a városvezetők. Még mondana valamit, de öreg Boki ints a nyugati kapu felé mutat, ahol két rendőrségi terrautó jelenik meg. Apa még egyszer megöl el, Boki csak zokogva engedi el az anyja, öreg bokinak úgy kell elhúznia a feleségét.